Aurten ere, berriozarko udalatik azaroaren ogeita bostean emakumen ganako bortizkeriaren aurkako nazioarteko eguna gogora ekarri nahi dugu. Emakumen aurkako indarkeria giza eskubideen eta oinarrizko askatasunen urratzel harri da. Indarkeria errotik erauztea eta ireungia naziobatuetako eta Europako batasuneko itunetatik eratorritako agindu normatiboa da. Espainiako estatuak berretzi duena. Hogaitik Administrazio Publikoaren leintasuna emakumeen eskubideak modu aktiboan bermatzea behar du izan. Beraz Nafarroako Familia eta Berdintasunerako Institutoak udalek eta man komunitateek honako hau adierazten dugu talde gisa. Indarkeria sexistaren gaitzezpena agerian itazkutoan dagoena eta haren adierazpen guztiena berrizkeriaren eta berdintasun ezaren ondorioak direnak. Gure erantzu, erantzukizuna administrazio publikoa garen aldetik gizarte ekonomia, politika, legekintza eta sensibilizazio eta prebentzio arloetan indarkeria desagerdadin neurriak hartzen jarraitzeko. Gure elkartasuna erasoak pairatu dituzten emakumeekiko edotain hildakoekiko muturreko indarkeria sexistaren biktimak izan direnak eta gure laguntza aiei eta haien familiei. Honen indarkeria gaitzetsi eta emakumeen aurkako, mortizkeria erausteko banakako zen konpromiso kolektiboa ardezagun. Azaroaren ogoita bostean antolatzen diren, ekiminetan parte hartzera gonbidatzen ditugu herritarrak. Honela gure indarrak batuz bidezkoa, demokratikoa eta berdintasunean oinarritzen den gizartea ereiki arte.